Mila beratziun dao eta seiko ekainaren amarrean iltzen Antoni Gaudi, arkitekto katalandarra. Personai bitxi eta kontrasan ezbetako izan zen esan bezala eta bere denboran eta ondoren gurtetan ere ez tabai eragile. Berari buruz honena eta txarrena esan duta dituek. Batzuentzat, benetako genio izan zen, beste batzuentzat, eszentriko egolatras amarra. Arkitekto eta eskultore honi buruz ere gutxi dakigu, etzuelako apena idatzi eta etzitzelako gehi gustatu bere gora berak kontatzeko. Gaudi, mila zortzirunda berro eta hamabian jaio zen Tarragonako Bereitaren familia, belaunaldi askotan, kaldereroak izandakoa ziran, eta horrek eragina izango zuen ondoren bere lanetan. Gaudi ala ere osasunauleko umea izan zen, erreuma zeukan eta bolada luzeak iriti kanpo pasabear izan zuen, eta harreman gutxi izan zuen urte askotan bintzat bere adineko neskamutikoekin. Ikasketetan, etzen oso nahi zan, baina bere zioten bere inguruan ikusi, eta gertatzen zen ize beti eta kalkulurako trebetasun handia zeukala. Bere gastaroaz eta Bartzeronaan egindako ikasketi buruz ere ez dugu datu handirik. Hogetasi urte zituela lanean hasi zen eta proiektu askotan parte hartu zuen. Mila zorziehunroetahiruan hogeta hamaika urte zituela hasi zen, familia sakratua edo Sagrada familiako templu ikusgarria egiten, baina handik berro etahir urtetara hil zenean oraindik eliza handia amaitu gabezen. Gaudik obra asko du eta bakoitzari kutsu berezia eman zion, Asiran, historizismo erromantikoaren eragina izan zuen eta orduan forma eta elementu arabiarrak erabilizituen. Gero, berea izango zen estilo hartu eta horri eutxizion. Bere lanei buruz ala ere adituek ez dute iritzi bakarra. Bartzeronako guel parkean baterako arkitektura eta eskultura nahastu zituen bera gehinetan, etzituen bere izten. Koloretako ceramika erabilizuen hemen nagusi. Balio, etxeari buruz diote, ezur eta kartilago segindako etxea dirudiela. Pedre eraldiz, aizeak zulatuta có lavadela Etabar. Gaudiak Bestaldez zenbait arazoetarako konponbideak asmatu zituen, eusgarriak, estalkiak eta bobedak bovedak eiterakorduan besteak beste. Bere obra nagusia ere Familia Sakratua da. Gaudi igasteta diruenez ateoa zen edo bentsat ez zuen erlijioarekiko joera nabarmenik erakutsi, baina urteak pasala erlijio katolikoan murgildu eta azkenean Sagrada Familia bere fedearen adirazle bihurtu zuen. Obra honetan harrien bidez incienso irudikatu izan zuela diote jainkoa formoigin bidez gurtzeko. Gaudi persei bitxi eta raro izan zen genio txarrekoa sarritan, bere irudia eta jazkera zuuen a apenasas zaintzen sarri eskaletzat aziitekeen jendeerekiko hartu emanak ezitzaizkion gehigia jola eta batez ere azken urteak bere munduan erabat murgilduta pasa zituen. Azkenean gaurko egun ezil zen Bartzeronaan trambiavatek harrapatuta batzuentzat genio paregabea beste batzuentzat eraikinea izan zituen forma hoietan galdutako sortzailea